У відповідь я гепнув його в груди. Впали обоє. Нас не можна згадувати без потреби. Тим більше проклинати, лихословити. Якщо говорити вдомі погані слова, то ангели-охоронці там жити не можуть, бо це місце стає нечисте. Тоді й приходимо ми. Хто проклинає – то ці прокляття проти нього й повернуться. Я й відновив справедливість, кожному відважив, хто що заслужив. Одного побив, як він і бажав, другого обплював ретельно, а тоді ще й дрючком відгепав. Витерши об них чоботи, я пішов. А ну повертайтеся, бісве сім'я, чорт би тебе забрав, Ніяк не втихомирювався один із них, намагаючись встати. Я копнув його вже від, він тут же зігнувся. За те обізвався другий. «А щоб чорт тобі руки повідрубав, попри саму сраку, лиходію проклятий!» Я пожалів, що не взяв із собою шаблю або сокиру, та натомість відрубувати руки – я почав копати його щосили. Їм і цього було мало. Вони все ще огризалися, лежачи. Сто чортів тобі в печінку, Щоб ти чорта з'їв, Чорт би тебе й виргав. Я скочив на них, Почав гепати, щоб тьми скакати по них, Намагаючись розтоптати, як злу личину. Усе затихло. Лише я голосно дихав, Втомившись від такого напруження Чорт би тобі кудлатий писок лизав А чорт того матір Я не дав йому договорити Лише копнув чоботому морду Знову все затихло Я вже не вірив те, що мені тих двох Вдасться заспокоїти Тому чим швидше, пішов геть Та вам нехай це наукою буде Будете лихословити, прийду до вас. Розділ 11. Я багато чув про морські походи запорожців. Мабуть, кожен із вас чув, та я ніколи б не подумав, що колись доведеться спробувати. Мені краще було б залишитися в коші, та вербувати низовиків, але не міг відмовити Брюховецькому. Він наполягав, щоб ми були з ним, а його тягнуло на подвиги. Ми пливли на отаманському байдаці разом із сірком. На носі висіла корогова святого Миколая, покровителя мореплавців. Вітер надимав вітрила, а запорожці з усієї сили налягали на весла. Байдаки ластівками летіли на південь. У бік моря. Як не дивно, після такого бучного свята, яке влаштував вчора Іван Мартинович, сьогодні багато хто з братчиків визвався йти в похід і сіркою з самого ранку набрав достатню кількість охочих, готових до походу козаків. У них уже все було готове, і човни, і вітрила, і припаси, і зброя. Вони лише швидко посідали і відчалили. Ті люди завжди були готовими до війни, до походу. Я вперше побачив великий козацький луг. Це був широкий ліс на лівому березі Дніпра, місцями залитий дніпровською водою та порізаний безліч чумалих річок та струмочків. Він тягнувся на сотні верстов у різні боки. Тут ці чуваки товклися влітку полюючи, теребалячи. Великий Луг годував їх, вони його і називали батьком. Сьогодні він не був таким живим, як у літку, але більшість птахів відлетіли. Ліс, плавні комиш та верболіс затихли. Коли ми проминули запорозькі землі і опинилися в Татарщині, Сірко наказав спустити вітрила, щоб нас передчасно не зауважили ординці. Наляглаючи на весла з усієї сили, за ніч ми проплили велику частку дороги, прокралися попри кермен турецьку фортецю на Дніпрі. Також без страху вислували, в вранішнім густим осіннім туманом, що почав підійматися ближче до обіду. Тоді просувалися ближче до лівого берега, ховаючись за густими очеретами. Гіли сухрій саломаху, що була заздалегідь приготована в діжках. Так і добралися до Очакова. Уночі ми ввійшли в лиман, а там прокралися тихенько повстурецьку фортецю у відкрите море. Місяць був закритий чорними хмарами, нас в тій темряві ніхто не побачив. Байдак почало кидати. Холодний осінній вітер подув із заходу, підіймаючи хвилі та наганяючи хмари на небо. Пішов холодний дощ, злива. Вода підіймалася все вище, і нас кидало, наче пельдіну. Мені в черві похололо від страху. Мої друзі аж зубами клацали і кожен раз здригалися, як їх обливало холодною хвилою. Бувалі козаки самі взялися за весла і вправно виконували команди стернового, що допомагало повернути байдак носом до хвилі та щоб не зіткнутися з іншими байдаками. Інші черпали воду. Сірко стояв на носі поряд із корогою Миколая Чудотворця, дивився бурі в очі. Чорні хмари страшно клубочилися, Кидали блискавки, вітер аж гудів. Сірко перехрестився, поцілував стяг, крикнув «Боже, поможи!». Вітер намагався заглушити цей крик, проте йому не вдалося. Козаки почули, та це не був крик в розпачі, а ніби закляття, яке мало приборкати бурю та відігнати диявола, що хоче потопити християнське воїнство. Буря ще без сила час, проте вітер наче відступив на південь, забираючи з собою хвилі. Вони ще були досить великими, та вже не такими страшними. Ми пришвартувалися в комишах острова Тендри, що був трохи південніше коси. Сірко перевірив усі човни, були цілі. Буря не завдала їм шкоди. Я дивився на цього козака з острахом. Чи це він справді втихомирив бурю, чи, може, знав, що вона от-от має закінчитися? Невідомо, та він був страшною людиною. Брюховецький сидів поруч зі мною, не балакав нічого. Лихо і біда стукали зубами з холоду і пережитого страху. Ми були цілі мокрі. Зараз би чарочку, щоб зігрітися, Запропонував біда Цить, перебив його Іван Мартинович Почуй, сірко, накаже воду кинути У поході не можна пити Тут навіть маленька чарочка може в горлі стати Наш пан Брюховецький трохи очуняв Віддихався від страху і знов пригадав Що він наш отаман повчає Що ж це приємно «Атаман, які будуть команди?» – запитав Брюховецький. «Сірка, коли той підійшов. Чекаємо, доки Зачакова вийде галера і султанським стягом на щолі. А тоді?» «Атакуємо посланця, захоплюємо невільників, визволяємо усіх інших за борт. А нам що робити?» – перепитав Біда. «Робіть як усі». Ми переглянулися. Це вже не перша морська операція «Сірка». Було враження що запорожці розуміли його команди лише із самого погляду, бо працювали під його рукою злагоджено і швидко. Почалося ріти. Заламану сонце ще не зійшло, однак сотінки ставали річими, Як завжди насунув туман, і це було нам на руку. Ось вона, мовив сірко, хоч я ще й нічого не бачив. Гасло пішло по всіх байдаках, і вони один за одним почали відпливати від берега. Тепер я вже почав розглядати образи великого судна, що вийшло з лиману, взяло курс на південний захід. Ми дрейфували, чекаючи, поки галера підійде. Тоді оточили її півколом і стрімко стали наближатися зі сходу, прикриваючись променями сонця що якраз сходило. Я вже бачив постаті моряків та яничарів на палубі, коли вони помітили і нас.